Eta ongetorri gure iratsa jora Leheneko den borrretan Ebrotiktur Ongetorri haekako ikasleok okay, egiten du iratsa joora. Eskoian kura. Por el día en español vicio. Galo coeguneta daubis. Erdara omnipotente. Que llegue me. Se o en li hunne ket Ezer baino lehen ezango dugu batal honetan historiko bati buruz itsegingo dugula eta beren abestia batzuk entzungo ditugula, talde hau ertsainak deitzen da. Sarrera giza, ertzainak miliaberatxireun eta laro batean gazteizen sortu zen. Josu eta kurro bateria, tito sakso foia, gamma haotza eta kike gitarra ziren lehenengo ertsainak. Urren gurtean, taldea utzi zuen eta gari hasi zen. Honen oztean mila eta laro goita iruko udaberrian lehenengo maketa gintzuten, kamarada, pakean utziarte eta abar. Jarratxailiek maketa hau ulaiztera gortu zuten. ondorioz taldearen ospea arabako mugak aindituz juan zen. Mila bederatxireun eta laro lauko urtarri egineko irakurlek arabako rok talde honenak, Bezala aukeratuzuten. Bere lehenengo LPA Donostian grabatu zuten maiatz eta kaina artean. Urte honetan uzailean diska saltzen hasi zinen eta ospea hondia hartu zuten. entxun bere lehenengo lanaren kanta hau. <tutu> Sa miña Zabalzan. Dagokien zigorra Maite duten entzat berriz Askatasu nahi zea Baina hori norkulertarazi Etxean zai bakarrik denari huneta hiruro eta lau Tau da eta laurugitagozteko bukaeran beraien migaren elepea grabatu zuten hau dena aldatu nahi nuke, baina ez zuen lehenengoak bezalako arrakasta eduki. Bi urte eta gero zaldaba dago grabatu zuten, lan horren bidez Euskal Herrian talde garantzitsuena izatea lortu zuten. Hurrengo urtean, Suiza, Alemania eta Irlandako bira eta gero Euskal Herri itzuli ziren beraien azken elepea egiteko, atera zuten denboraren horratza. Ostean taldea banando egin zen Aitormena kantarekin usten zaituztegu <muchos> Gara betiko gara ionenak finean gizaki utxagara Bare are nostean da Uda berri berri dike zuretzak Horak aurrera etengabian Tauran ezin eutxi izan ginana Rutinaren morroiak bihurtu gara Laztan alembaino len aska gaita Oartu oh, gabeldu gara mugara Mundua jautzi zaigu gainera Maiti halen bain horren aska gaiteza. Ezagun beste lekuetan Bai, zindak izut, Ez dizut alain joiz Gezurri kesan eta Zaudazi ur Ez zin izango zaitu Dalazlu inoiz Aitortzen dut Izan zarelein leine izitaren onena Baina orain Ia den baino gaite Tribera albaitaritza kliikan hogeita abo urte baino gehiago daramagu zuremazkotei zerbitzu onena ematen ekiematen du teknologiko aurreatuarekin. Gure espezia da animalien oftalmologia eta erre referentzia zentro bihurtu gara. Gure prebintzio, kontrolei esker eta oskaintzen dugun zerbitzuari esker animaliei bizikalitate ona ematen diegu. Gure bezeroen azebetetzea da gure bermea. Gure enpresan ze albaitaria gara eta ilruzentro ditugu. Donostian hoeretan eta pasaian eta hogeitala godukuko larialdia zerbitzua dugu, Horiretan gaude horibet poligonoan. Elkarrizketaren atala hasiko da orain. Hemendik aurrera, elkarrizketak astero egingo ditugu. Gorkoan idoiar pleitsekin egongara. Madrilein epaitzen ari diren Euskaltea egiko irakarlegarekin. Ui, Doia, duzu horretan? Ez altze guden Madrilein? Ba, Madrilein epait, baina pasaren astean. Ze, aste honetan eta atorren astean, e, Audintzia Nazionaleko Bigarren Salako epailek o porrak, eman dizkigute. Bueno, porrak. <coughs> Oige.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 Mila bederatzireun, hau da, hogei garrem dendean Mila bederatzireun eta laro geita emesortzian Azizan Mila bederatzireun eta laro geita emesortzian Askok eta askok Igual ez duzuego goratuko, baina nikaipamena egin eta gero Konturatuko sarete bere ala Audientzia Nazionaleko e, Bere garaian Epaile fanmatuen Baltasar Garton e, jauna Zen? Hai, hai. A, gaur egun ez Ez dago, dago. Bertan, baina berak sortu zuen beresiki euskal e, independentizmo edo eskertearren kontrako e, tesi nagusia berak e, abiatu zuen berak jarri zuen martxan tesi horretan baltasarrek sioen e, e, e euskal e, independentizmo kutsua zuen orok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 hainbat e, pertsona e, atxilotu eta espetxatu zituzten. Ondoren e, izan ziren e, gazten kontrako sarekada, jarraia ikasegi. E, ondoren e, bueno, bitartorretan ere josemizuala been kontrajo zuten. E, ondoren e, izan ziren e, baita egunkaria bera ere hitea, e, Udalbiltzaren kontrakoa eta horien guztien artean ba, gure ere sartu zuten. Eta zu? Aztulo da azulo noiz non nork nola Ba, nik lehen esan dut e, Mila pederatzerun eta laragoita emez hortzian e, abiatu zuela galtasar garzonek e, todo eseta e, zioen etesia eta nik kasualidades laragoita emez hortzian hori guztia e, martxan jarri zuenean e, e, aekan enbilen lanian aekan enbilen lanian, ba, nik bizitza nire bizitza osoa e, euskal gintzan harituna izolako aekako irakasle eta herrimailako bestelako mugimenduetan, baina tartean ere nik eginditu te nire Artu emanak eh, politika gintzen Baten batik esan dezake Anola politikan, baina bueno Oso gazte hogeita irurten ituela HBko zinegotzea izan nintzen herri eh, honetan bertan eh, Beti izan dute eh, Keska eh, Nire herriaren etorkizunaren eh, Inguruan, eta ez etorkizuna Bezik eta egungo egoeraren eh, Inguruan, eta beti ikusi izan dut eh, eh, Politika gintzatik eh, gauza asko Egin eh, zitezkela Dai. Kontua izan zen, e, e, urte batez edo, urte terdi edo, saeka utzi eta bere garaian e, Euskal Herritarroken e, lanian hasi nintzela Nasional maian, kultura arloan, e, arlo ekonomikoan eta lanean posa, nik nukan e, ba, esau garrien gatik zer gertatzen zen, ba etzirela garaionak ze nei asinntzanean 2000 2000an hasenntza 2000 2000ko edo asinntzan eta banekien ere pues 98an er, garaionak esaten basu, esaten baso en todo ese estaba nekien e, oso egoera e, normalizatu bat e, politika egintzan aritzea baina nik nere ez dakit e, nire buruarekiko eh posita pues, e, eta gartu falta sar izango du audientzia nazionalek hori izango du ba ni badut aukera politika egintzan e, e, aritzeko eta nire ahaldu dana egiteko ta kontua izan izantzan pues e, urteterdisnera mala euskal herri mailan e, politika egintzana e, euskal herritarroken eta ondoren batasunen lanean eta gogora zendut oso oso ondo gainera, ze anekdota modual oso onda da. baina a Pirillaren azkeneko asteburuan aurreretan sagar dugu antolatzen da. Ba, kasualidades, lanun bat horretan, eta nimen bien ja, joa, ma, piko urteaz edo, esagardo gunan ere lanian, antolakuntzan antola edo lanian. Degoen horretan, e, sumardian lanian enguela, e, pues, e, eskerra batxadeko kide bat etorri, eta izu idoya, e, ordu erdi barru, mesedez, e, elkardu behar duguz e, berriak datoz esaten zuen. Eta, pues eixe, joven basuak saltzen ari nintzen, eta, bale, bale, ba, jarriko dut beste norben ere ordez, eta, bale, e, bale, eta, orduan txel kartu, eta esan zidan. Audientzia Nazionaletikan filtrazioak egon dira, eta eun, eta berrogeita mar, furgon eta datoz madrildik, atxilokitak ematera, euskal Herrira eta guk esango nuen, egun da berrogi tamar furgoneta polizia nazionalen furgoneta horiek furgoneta asko dira eh? bai bai eta jo ondoren esan txan, bai itziarretikan ikusi dituzte edo mirandatikan ikusi dituzte pasiatzen dazak izan eta kontu izan zan, pues orduan pasi, eh, ba, susmatzen zan eta filtrazioak egon ziren zeburren gogunian eh, armaldotegi eh, bere momentuan ba, batasunako bosera maliatasena komunikabideen aurrean eh, atera eta zan eh, ziren atxiloketak eh, egon gozirela eta eh, bagenekienen E, batasunaren kontrazoa dela. Con todos es gertatu izan, pues eh batasuneko hainbat ki den e, asteburu horretan edo astele horretan ezalde Euskal Herria. Eta guk geunden Ai? Eta orduan ez hituzten ez haiek topatu, guk topatu gintuzte eta e, atxilotu atxilatu gintuzte. Eta orduan e, ni atxilatu ninduten eh 2002ko apirilaren 29an, astelena zen, Arratsaldeko lauak eta laurdenean Oiarzungo plaza polizia nazionale izan txan atxilatu ninduena eta um, iru eguneko inkomunikazioa eta gero komisalde egin inkomunikazioa eta gero pues, e... espatxe batu egin ziren Hor ikia. eta behin e, Baltasar Garzónen e, bulegoa ezagutu nuen haudentzera nazionalean bertan eta e, Baltasar Garzonek eh erabakitzen 11 e, pertsona izan ginen e, e, egun horretan atxilotuak e, berez beres herrikota bernen kontrako sareka edo hartuzena eta eh 11 pertsona hauek e, espetxeratu dituzten. Da zer da espetxean egotea. Uf, oh. dira dagoeneko Olaizterra, 12 urte pasadira, eh, espetxea eh hola salean eta Bizitu nuela. Txapasoan Dai, txapasoantzait. <risa> bueno, kontu Ezpetsarekiko hartu enban hori e, guketxean beti izan dugu, zela lau ernai arrebagara, eta e, Sergio e, niratztetik dihoena naia amazai ustekin atxilotu, eta banekin e, e, zertzan e, bizitetara joatea, banekin zertzan e, zenitarteko bat e, espetxean egotea, baina oso diferentia da, baldin eta zuk bizitzen baldin baduzu azalean. Bueno, lehenik eta bain, ezpetsa zer den? Ezpetsa tokitxiko da toki itxibada non suk e, e, dauzkazun e, askatasuna asko eta asko mugatuak e, dauzkazu preso egoteagatik baina oso diferentia da e, preso izatea, preso arguntea izatea edo euskal preso politiko bat izatea ze bai estatu Espainiarrak zein estatu frantxesak e, e, mendeku gixa hartzen e, ditu e, e, euskal preso politikoak e, espetxean egotea ba, espetxean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 Egoizeko sortzeetan, eguardiko ordubietan, gaueko federatzieetan, Non e, funtzionarioak enbanan-banan ikusi behar zaituzte eta rekuentatu egin behar zaituzten. Babertan ezaudela edo ies egin ez duzula ikus desaten. E, espetxeak ditu, pues esportu. Espetxe barruan, zo bitartean, espetxe e, zuzendariak markatzen dizkizune e, agindu horiek e, bete behar izatea. Hau da, e, espetxaren e, garbiketa eta ze, arduratu behar zara, non euskal preso politikoen kolektibua kuko egiten dio, ze zu espetxeratu egintzen zaituz eta zuk ez duzu zergatek mantendu behar e, espetxaren e, funtzionamendua bera. Ne? Ze... Es que es eh, da. <risa> Lógica da. Eta gero pues eh Alarenik bete esaten dute, naiz eta espetxeak pues vale, eh muga asko da euskaraz ose sin oso bizitza arronte bategan, baina e, aldi berean e, bizitza zagutzen. Bai. Eh, oso saia da hala ere harremanak eh senitartekoen e, lagunekiko, eh ikasketeekiko, esakiz ez dakizen bat, e, zure e, egunerokoak eta harreman horiek mantentzea oso saia izaten da. Ze Lenesan dut euskal preso politikoa eta aplikatzaile beste lako legedi bat. Hau da, bere konstituzioak esaten du edo eh suk kondena bat betetzen ari basa edo preso baldin basaude, zure etxetik hurbilen dagoen espetxe batean sartu behar saituzte. Baia denok ezagutzen dugu zer den dispersioa eta ni adibidez ez es, ne ez aukaten ez auka e, berez inongo e, mm, E, puntu negatiborik nere kontra ze espetxeratu ninduten momentutik kan jasoto del real den espetxeratu ninduten hau da nere txetik kan boste honda piko kilometro etara. bai? E, horrek suposatzen duen guztiarekin, hau da, zenitarteko eksekulako e, kilometropile egin behar izatea, zurekin, e, edo zurekin minutu bat batzuk egoteko, eta zu, zespetxean zauden e, e, bitartean, eta visita bat itxoiten alizaren bitartean, ba, beti e, pentsatzen duzu, mekagoela, letxe. Osea, badakit, orain goizik ordubietan, e, aitak edo anaiak edoztak izan, auto hartuko duela, edo lagun nahi edoztak izan, auto hartuko dutela, eta kilometro horiek egin behar dituztela zurekin egoteko. Bai. Eta hori esgoerra da. Guin esgoerra, bai. Zer batatzen da Euskal Preso Politikoen Kolektiboari bestelako muga batzuk ere sartzen dizkietela. Hau da, e, bizita, lagunen bisitan e, mugen kopurua. Hau da, berez, eh zu preso baldin bazaude eta eh edozin lagunek daimena eskatzen baldin badurte zu bisita saitzakete, baina aldiz Euskal Preseko Aliotiboaia ez. Soilik hamar lagun. Dai? eta tartean 10 lagun horien artean ere sanitartekoak sartu izan dituzte edo lenguzoak edo lenguzo txikiak edo koñata koñata segun trekaso taña soilik 10 lagunen bizita bai eta gero bestelargain astean soilik bi gutun idatz ditzakezu bai osea zure idazteko eh, trebesia gogoak eta saihes ez dakizen bat mugatua daukazu ze astean soilik 2 bi gutun bidald ditzake euskarrezko politikoak batek 2012an Esan dezu, atxilotu zintuztela. Eta orain, 2008an gaude. Orain jarte egon ze gartzelan? Ez, ez, ez. Es. 2002an espetxeratu, eta eginituen bi urte eta maoz dugu netzan hilabetera iritsi. Eta e, audentzia nazionalak edo, balta sarra garzonek esarri ezidan e, e, baldintzapean txarpean ateralizateko 70.000 euroko fidantza. Dai, eta orduan nere gurasoak 30.000 euro horiek ordaindu zituzten eta e, kalean egon nei ze pues, e, orain arte. Hori bai, muga mugekin. Eske kalean egonda ere baldintzapeko askatasunean zaude, astero epaitegira sinatzera joan behar duzu, ezin duzu Estatu Espainiarretik atera. Pasaportea bueno, nik pasaporterik ere ez neukan. Alaberaz pasaportea entregatu berruna Audientzia Nazionalean. Eta eh e, e, ia beter o fidantzaren abalak gordaintzen eh eta eta orain ia 12 urte tabero Madrilean ebaketa. Ze egiten desuen Madrilean egunean sear. Bueno, ebaketa hori urriaren 17 hasi izan. E, karo, honen guztiaren berri gu, ja horrein dela urtetapiko, e, bagenekien, e? Epaiketa e, izango genuela, tardoan hori guztia prestatu egin behar duzu. Ze, nahi ez, osea, kontua da, ni horere eta ramaizela, eta momento batean administrazioak edo dio ene bezela, nire herrialdea gipuzkoa gibuzkoa baldimada, edo nire komunidadea esera e, baldimada, e, ene, e? Euskal Autonomia Erkidegoa Baldin Bada berez, e, bertakoan administrazio judizialak epaitu behar nau, ba ez? Gu audintzia nazionara kopaitzen gaitu, hau da Madrilera behartua gaude joatera bai, kontua da klaro, zu ekaiketa baldin bada duzu Aztelen Astarte eta batean, esin zaitezke egunero Madrilera joan Aztelenean joan, Aztelenean gau etorri Aztelenean berriro joan, ze kilometropia da, e, egin behar dituzu, orduan, azpiegitura bat behar duzu bertan e, egiteko nola joan, bai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 Nola mugitu eh, San Fernando de, San, de Nareseko eh, audientzia nazionalak duen epaitegi horretara, Zenik oniguzte da eh, audientzia nazionala Osea, nazionala bera jentzate izango da eh, Fasismoak ere ikitako eh, Orden nola deitzen zaitzaion? Tribunal, Tribunal de Orden Público Tazagartu beharko litzatzena, ja Horrek ere, dirugu gari, suposatzen duzu Kuk? Kalkuloa egin genuen. Kalkuloa egin genuen, e, azer suposatzen duen e, aztebetez, edoilea bete batez, e, guk sumarioan, ogoi ikide gara, baina ogoi tamase ikide oietaz gain, e, eun eta mar e, kulturra elkartetako ordezkariak ere, e, Mm, deituak gau de e, epaiketa honetara nahi eta hauziperatuak ez izan bai, zeraiek deitzen dituzte e, responsables, zibildes edo moduan kulturalkartetako edo ripetako e, ordezgariak eta gu kalkuloak egin genituen zer suposatzen duen E, bidaiak, hau da edo autoetan joatea, peajeak, gasolinaak, e, edo eh furgoneta kalokatzea, eh bertan egitea, bertan eh jatea, bertan prokura, bertako prokuradoreak ordaintzea, bertako eh dokumentazioa, guerra gara eta kalkulua egin genuen eta gutxi gorabehera. Eh eh audientzia nezuenak xalak markatu zigun egutegi baturriaren 17tikiz hasi eta eh otsailaren amairaera E, bitarteko epaiketa bat e, burutzea eta kalkulatu ganoen zaspire un mila euro zaspire un behar zirela horrelako e, epaiketa bati aurre egitea bueno, Milazker etortzea batik itxairean saio ora saiora batik eta animo bueno, Milazker zuego miratzea batik eta ziurrenik saioa e, Hau e, guztia e, entuten e, ari direnei, bakarrikan e, aipemen e, txiki bat, eta vale, Euskaldunak gara, baina eta e, pereziki abertxaletasuna eta independentismoa alarrekatzen dugunok Euskal Herri libre bat nahi dugu guztiontzat eta gure gurek gore atzetekan datasen bela ondientzat, baina aipatu nahi dut eh Madrilen ere oso jende jatorra topatzen ari naizela, eh bailekasseko, entrebidasseko, eh ekinzaimeko eh mugimenduko jendea eta haiek ere ba bidaltzen diribiltzen dizkidasoen eh animoak eh, jaso behar dituzte eta ni saiatuko naiz saia ere eh, trasladatzen. Ja laen Üstegi jalanen. Üstegi <tos> ja laen. <zen. tos> Ikas Istegia lantzen Istegia lantzen Itegia lantzen Istegia lanzen Itegia lantzen, Isteria lantzen. Gaur aekako euskaltegian gaude Eta barrioz esamon bezala Amar itxaren esan aia ikasiko ditugu Gure lehenengo itxa arrisku da Eta zer esan nahi du eits honek? Ba, ez behar edo kalteren bat gertatzeko posibilitatea da Adibidez, eberez igotzea arriskutsua da Bigarren itxa, eredu Zerbait egiteko edo moldatzeko iturburuttzat hartzen den edo hartzeko ematen dena. Adibidez, gure politikoak ez dira eredu onbat inorrentzaat. Hirugarrena, helburu, lortu edo egin nahi den gauza. Naita bilatzen da, bilatzen da. Adibidez, Gaur gure helburua da eukaraek ikastea, eta momentu honbat pasatzea. Laugarren hititza jarrera. Jartzeko norbait edo zerbait jarrita dagoen era. Adibidez, irakasle nahi dute bere ikaslet jarrera ona edukitzea. Botzgarren itxa. Jaso, Lurrean edo erorita dagoena altsatu. Adibidez, perurenak sortxialdez jazu du minuto batean. Zeigarren itxa. Indar. Zerbait egiteko edo zerbaitetan aritzeko gaitasun edo ahalmen fizikoa. Adibidez, perurenak arria jasotzeko indarazko dauka Zazpigarrena hasi, izaki biziduna naiz onidako kion zerbait handituz joan Adibidez, azko azida zure aurra Zortzigarrena Erdibitu Zerbait erditik ezaitu Zerbaiten bizati berdin edo berdintxu egin Adibidez, hogia erdibitu Bedeatxigarrena Bide, bertatik ibiltzeko prestatu den lurra Adibidez, liburute dira joateko ezkerreko bidea hartu behar duzu Amargarrena, alaitasun Bizitzeko posa sentitzen duenaren bar Barregiteko joera duenaren egoera Adibidez, bere alaitasuna kutsatzen duen neska Ba hauek izan dira gaurko itxak Azer lango gorra daukaten ikasle hauek Bada kaldogoa naiz eta. Naialduzu euskera ikasi, zaioz euskera ikasten baina ez duzu inoiz tenborik aurkitzen. Oraindazu zure garaia, ez zaude daukera eta etorri Aekarekin ikastera Araba Bizkaia Gipuzkoa Nafarroa eta iparralden daukagu zentro zareak. Eskeza su zu informazioa zure zentroan. Oreretan aurkituko gaituzu beterikalean. Bañan ezut milagro espero goi zero di marmeladarekin egindako gazkotzen Osagariak Oinarria egiteko hurrengoa beharko dugu ehunta berroitamar gramogaeta Hiurogeita boz gramo gurin Paste egiteko Berrehunta berrogeitamar gramomazkar ho gazta Lata txiki bat esneko kontenttzatu Jogur naturala ehun mililitro ez negain Lau arrautza, eta koilaradakada bat vainilla. Dekoratzeko mugurdi marmelada. da. Nola egiten da? Azteko, oinagarria egin behar da. Horretarako, moldearen fondoa labeko paperaz forratu behar da. Ondoren, galletak birrindu behar dira, eta birrindutako gaietarekin nahaztu. Pasta, homogenio bat gelitu arte. Pasta hau, forratuko moldearen Zoldearen gainean zabaldu behar da. Labean sartu behar da, ondoren, amar minutuz perroen gradutan eta ozten utzi. Behin oinarria eginda dagoela. Mascarponea ezkuz irabiatu behar da eta eznek kondentsatuarekin anaaztu. Pikorrik ez gelditu arte. Orduan, jogur naturalari ezne gaina eta bainila gitzen zaskion bitartean. Zardezka batekin arrautxak irabiatu eta egindako mazarekin naztu behar da. Gaieta, oinarriaren gainean, mazabota eta labean zartu eunta larogeitau radutan. Ogitama aboz minutuz. Denbora hau pasadendoren, labain bat zartuko dugu erdian. Labaina garbia ateratzen bada tarta eginta dago, bukatzeko. Tarta hostet gutzi eta oskailuan sartu. Horrela, tarta oso gozea bada ere. Dekoratu nahi zanez gero, gainetik marmelada bota altzaio. Horretako loradenda baten bilanitzara. Babizitatu Mikel loradenda, Pablo Iglesias iribidean. Idei apretxanalizatuak eta sortzaileak eskaintzen ditugu presionean. Mikel loradenda, Pablo Iglesias iribidean. biste falchua Apelen berrikuntza Apelen teklatu berriak iPhone 5 zuzenean erosteko teklaba bat eramango du. Apeletik aurrepaso handiena erabiltasuna dela adierasi dute. Astea honetik aurrera bere teklatuak teklaba berri bat eramango du iPhone 5 zuzenean erosteko Formularioarik bete gabe eta dendara joan behar gabe. Horren ondorioz, salmentak eguneko irureun eta berrogeita amar igo dira. Apelen arabera jende asko nahi zuen zuzenean erosi atz bat mugitu gabe. Mugimendu honekin, apelekoek egun batean irureun mila mobil baino gehiago saltzea espero dute. Prozedura hau da. Tekla hori sakatzen duzuenean, apelekoek zure kontuan kargatzen dizute iPhone bostak balio duena eta gero mobila bidaltzen dizute zure etzera. Guri, albiste honek harritutak utxi gaitu. Horregatik gure mikrofonoak hartu ditugu eta kalera joan gara ea erabiltzaileek zer pentsatzen duten galdetzera. Kaixo, egunon momentu bat nola deitzen zara? Karol e, naiz. Kaixo Karol, ni marimar naiz, galdera bat egin aldizut? Bai, noski? Ezagutu duzu apeleko azken berrikuntza? Bai, teklatu Orduan zu teklatu berrila daukazu? Bai, bat ba Eta? Ba, nire esperientzia ez da inona izan. Eran egun, nire txan negoen, eta pakete bat heldu zen. Eta zer zen? iPhone 2 bat. Atzo gauzabera pasaz zitzaidan, eta gaur goizean, bulegora iritxina izenean konturatu naiz nire teklatua aldatuta zegoela, eta nire lankideari galdetu diot. Ea, teklatu hori aplena berria zen, bera baietxe zane erantxun dit horregatik orain iruain fonbon bosdakak, ez dauka dirurik eta azak... entzun leok maiteak errealitatea hau da hemendik aurrera kontu zuen teklatuarek. Mandala Natur den da, mila bederatxireun eta laurogeita emabitik haude gure osasuna modu naturalean zaintzen erikagai ekologikoak, kimikarik abeko arroparekin eta medikuntza naturala erabiliz. Gure dendan produktuak saltzen ditugu, medikoaren bizitak egiten ditugu, tailerrak eta itxaldiak ere bai, batzuk doainik. Azteleenetik larun batera zatoz eta informa zaitez, horeretan donostikalean. Aú <tune> Tabernetako komunetan Gaur zigarro elektronikoari buruz hitzegogingo dugu pixka bat. Zer den zergatik sortu den eztabaida eta ea balio duen ala ez erretzeari usteko. Baina zer da zigarro elektronikoa? Kaixo gutxi gorabera ohiko zigarroaren itxura du. Kargatzeko bateriakin dabil eta berriz betetxeko kartutxoak ditu zerbait e, zaporetakoak. Kea beharrean lrriña botatzen du. Bestaldetik berriz hainbat profesionalak bestelakoa diote, goiz dela ondorioak ateratzeko. Baina produktu hori ez erabiltzeko aholkua egin dute. Oaindik ez dako datu fidagarririk ikarketa batzuk egiten ari dira momentu hauetan. Kanadan edo Australian adibidez, erabat debekaturik de dago produktu honen salmenta. Beste herrialdetan, zigarro elektronikoak toki itxietan erabiltzea debekatuta dago. Azkenean galdera da, benetan herritzarari usteko balio duen ala ez. Bakoitzak bere hitzia ematen du hemen ere. Batzuek esaten dute ez dela eraginkorra tabakoarekiko menpekotasuna kentzeko eta are gehiago Batzuetan arazo larriagoa sor dezakela. Beste batzuek, ordea, Ezaten dute oiko partxeen edo pilulen bidez, bezala nikotinarekiko menpekotasuna kentzeko lagungarria dela eta gainera laguntza psikologiko bat dela cigarro baten itxura izateagatik eta antzeko moduan erabiltzeagatik. Erretxeari nahi duenak benetako naia izan behar du. Motibazua oso garrantzitsua da. Gero badaude metedoak lortxeko, bakoitzak bere bidea aukeratzen du. Osasun, zentroetan laguntza eskaitzen dute erretxeari usteko. Han esperiantzea handiagoa daukate eta orain goz ez dute zigarro elektronikoa aholkatzen erretxeari usteko. <totipasen> Eskutua. Kaixo lagunak, gaur atali berri bat ekartzen dizuegu. Pertsonaia eskutua. Orain gure pertsonaia azmatzeko pista emango dizkizuegu. Perzaudete? Ba, ziko gara. Lenen goa, donostian jaiozen, mila bederatzireun eta hogeita lauan. Digarrena, errealan jokatu zuen, atezain bezala. Baina belduneko lesioik bategatik ezin izan zuen gehiago jokatu. Hirugarrena. Ondoren, Madrilera joan zen eta han hasi zen Marraskiak egiten Círculo de Bellas Artes. Benon lagunok onaino itzaidean irratxaioko lehen zaio ondo pasaduzue gu behintzat primeran pasadu ondo ibili eta urren guazter arte ah, eta errepikapena entzunea ibaduzue piztu irratia asteatzkenean goitzeko bederatzietan eta ekizue FM unean. Aio, hasen aio! I... Itza airean, Astelenero, Iluntzeko 9etan, Zintzilik irratian, FM eunean.